Yoslih lakum a malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima Amma ba'd fa inna asdaqal hadith likitab Allah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul amri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalah fi an-nar Wellëzë të ndëroruar Ky është mësimi katërt në temën e kaderit Tani jemi futur pothuajse plotësisht në temën e kaderit, në problematikat, në çështjet e cilat duhen trajtuar, duhen njohur, siç ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem elan hamyil watis. Tani do të u nxërt lufta. Për këtë arsye ju këshilloj që të jeni të vëmendshëm. Dhe me lenin Allahu të më dhurojë që jam për të përfituar shumë këto mësime. Për arsye sepse tema e kaderit është një temë shumë e rëndësishme të Islamit. Po më kadeja është një përshtyllë e besimit. Edhe i hap njeriu një, një portë shumë të madhe të njohjes Allahu subhanahu wa taala. Dhe sot do flasim për si fillim, domethënë do flasim për shtyllat e kadrerit. Folëm në mësimin e kaluar për llojet e kadrerit. Ndërsa sot më lejnë Allahu subhanahu wa taala të flasim për shtyllat e kadrerit. Janë ato shtylla, siç kemi për shkakun për Islamin kemi pesë shtylla, pesë shtylla pa të cilat nuk qëndron Islami. Qi që e dini ve të gjithë? Gjithashtu edhe kaderi ka katër shtylla pa të cilat nuk mund të quët njëri ju besimtar në kader. Dhe këto katër shtylla janë e para dhja e Allahu Suhanu Ta'ala. Më thënë që të quësh besimtar e të besojnë në të vërdet kaderi duhet pa tjetër që të njohësh dhe të besosh në lidhje me dijen e Allahut subhanuhu teala, për çdo të flasim sot me lenin Allahut, inshallah. Ë e dyta është shkrimi i djerveve. Shtylla e dytë e Kaderit është shkrimi i djerveve për cilën flëm pak ka shumë rreth asaj që folëm në rondën e kaluar, por në një aspekt tjetër do të flasim përsëri në mësimin e ardhur që me lenin Allahut subhanuhu teala. Shtylla e tretë e Kaderit është dëshira e Allahut subhanuhu teala por to ekzistuar gjërat, to cilat ekzistojnë dhe kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë. Dëshira e ati që ka depërtuar në çdo gjë. Shtyllat e katërt të krijimit. Për çdo njërin prej tyre në shado flasim në mësimet e arës me lein Allahu subhanahu wa taala. Sot do flasim për shtyllën e parë. Këtë kemi përgatitur sot për të folur për shtyllën e parë të kaderit. Ne them këtu shtyllë është shtyllë e dijes. Sepse kaderin siç e shikoni, përbëhet nga katër shtylla, domethënë që Allahu subhanahu wa taala i ka ditur gjëret për para në pa fillimësi. Më pas i ka shkruaj të rëtoj që ka ditur në lohe mafodhë. Më pas ka dëshiruar që të të kjistojnë, dhe e katërta i ka kryuar rëtoj dhe i ka sjen në kjistens. Këtot katra janë të të që përbëjnë kaderin. Dhe nuk mund që e të besintar një riu në kader, dhe e të besoj të katërta shtyllat, katër shtyllat e kaderit, të cilat jenë të reguar në argumentën në sakta të Koranën dhe Sunetit. Në thamë shtu dhe parë shtu dhe dijes. Në nuk që ujtë besimtar në këder, a i personin cindi beson në vedën e ti që Allah nuk e di, nuk i di gjërët për parë se të eksistajnë. Dhe, për këtë shtu dhe ka rëndë dakor të gjithë profetet. Të gjithë profetet. Në në më lisë, të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Gjithashtu kanë rëndakor të gjithë sahabët për të gjithë. Edhe djetarët që kanë ardhën më styre. Kanë kundushtuar nuk të, të qështje me gjusët e këti u medit, ka dërijet e parë. Ka dërijet e parë të cilët kurdojnë në fëndën fare, thanë që Allah nuk i di gjithë për para se ti kriojë oto. Mas i kriojën, në terë i di. Dhe kërë normalisht dhe më thënë që kjo është gjithë e kotë, nuk shumë më do të do të rrojmë tash një por këtë do të flasim gjithë mësimin se si mundi krijoj kur ai nuk e di. Nikoj që krijimi nuk bëhet pa dije. Ti e krijesë edhe për të bërë një vepër, për të bërë një gjë të thjeshtë. Nëse dëshiron të prohosh atë ke nevojë ta njohësh se si prodhon përpara se ta bësh atë. E çfarë mund të, të thuash ti për krijosin e krijesave, për krijosin e universit? Normalisht do të thonë që logjika e shëndosh të çon tek unoshtimi i prerë i këtij mendimi që thotë që Allahu nuk di parasit, parasit i di gjërat para se t'i krijojë ato. Fashi për këtë për këtë çështje ka qenë dakord të gjithë sahabët me argumentet e shumta. Edhe kjo Big do të thotë që ne duhet të besojmë që Allahu subhanahu wa taala di çdo gjë në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë të detajuar edhe detajet e dijes së tij shkojnë tek thërmia më vogël atomit nëse ekziston atomi. Sepërdata të cilët e pretendon nuk e kam parë në të vërtetë. Domthonjë që Allahu subhanahu wa taala i di të gjitha gjërat. Nga më vogla deri te më madhja. Pa përjashtim edhe gjethen që bien. Sa gjethe janë ato të cilët bien në tokë, momentin që bien, sasinë e tyre, peshën e tyre, çdo gjë, çdo gjë, çdo gjë është dini Allahu subhanahu wa taala. Shku që Allah s.t. di atë që vepër njërëzit Atë që e sënojnë ata Atë që e thonë ata Atë që e shprehin hapë të zi Atë që e shprehin pëshehuar e zi Edhe atë që ata e përshpërrisi në vetët e tyre Ose e mendojnë në vetët e tyre Dhe pse mund të e një fillim më ndim Bile Allah s.t. i di gjerë dhe për parasit e mendojnë ata E di Allah i më dheruar në pa fillim si Që ti do egzistoje Edhe për parasit e egzistoje Ti e di që që do bështi, sa do jetosh, kur do vdejnës e shë më rap. Në gjithë të hyndë e di e lovët. Parne e lovët në di e të që ka qënë, atë që është, atë që do t'jetë, edhe atë që nuk është, nësë do existante që nuk është dhe s'ka për të existuar, nësë do existante, allohë e di se si do existante. Sa do existante? Si do existante? Të gjithë të hyndë e di e lovët së për në talë dhe kë nga profeti sallallahu alaihi wasallam do të tregojmë tonë gjatë mësimit më nën Allahut. Foth Allah subhanahu wa taala në brurdëtimin e kësaj çështje kemi shumë argumente për këtyr është fjala e Allahut më dhuruar në surën Al-Baqara 22. M'fanë është thënit në surën Hashr 22. Foth hu Allahu la ilaha illa hu huwa alimu al-ghaybi wash-shahada hu ar-rahmanur rahim. Thot, kjo është Allahu, nuk ka të dhruar t'i të përveçti, është i dituri i gajbit edhe të dukshmes. Huar Rahmanur Rahim, a i është mëshir ploti dhe mëshir gjeri dhe mëshir ploti. Thot, është i dituri i të fshetës dhe të dukshmes. Gjithë është të thot Allahu subhanu ta'ala, Qulbëna o rabbi letatjenekum alimil gajbi o shahadat. Thot, bëla dhe të atjenë në kumë alimi lëgajbë, lajë a zubu anëhum i thkalu dhërratin fësëmavati o la fil ardhë. Thot, po, dhe të viju e pasha, dhe mënditi gjukimit, pasha zotin tim, pasha të që ditë të fshehtën, dhe nuk më nuk, nukë fshijet për ti as dhe një thërmi e voglë qofta e një qije po në tokë, dhe as me voglë se si këtë thërmi e as me madhe, e gjithë e këto jetë të, të shkruajtë u një li për të qartë që treguam për për, për madhështinë e dijes së Allahu subhanahu wa taala që ka përfshir çdo gjë. Edhe ashtu thot Allah subhanahu wa taala në sure Bekare, ne e dimë që lexuam në fillim të rekatit të par, ditës së sotme takshamit thot: "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardhi khalifah." Përndaa kur tha, kujtoi Muhamedit kur i tha zotë jotë malaikeve, un do vendos në tokë një zvendës. Qalu ataj gjallë فيها من يفسد فيها. I than do vendosesh në të atë kërjesë që bënë shkatërim në tokë dhe dërë gjakë nërkoj që ne të lafëdërojmë ty o Allah të pasrëm nga shdojë me jetë edhe përgjigje ishte se Allah së pohënë talo thot e thotë atyre kala inni ala u mëllat ala mun ta unë di unë di atë që ju nuk edhini ka thënë mujahid e din të Allah së pohënë talo u më shpëgjim e këtë kësa fjalli që thotë Allah i më dhuru unë di të që nuk edhini e din t qi iblisi do ta kumështonte. Edhe për këtë arsye kishte krijuar, kishte krijuar që ta sprovonte. I thoshtu ka than Katade, e dinte Allahu subhanahu wa taala, që do ket prekrijesave të tij, domthonë prandaj u thonë me Melaj që u diet që ato që nuk e dini, kur i thanë Melaj që do bosh në tok, do krijosh, do vosh një zëvendës i cili deri gjaq, i thot Allahu diete që nuk e dini. Thot Katade e dinte Allahu që ndo të krijohet këtë profet do këtë njerëz të mirë, do këtë banor dhe të xhenetit. Gjithashtu ka thënë Ibn Mas'udi, po fjalën e Allahut 'ala huma ta'lamun, një diete që nuk e dini, por e dinte Allahu subhanahu wa ta'ala se çfarë do vepronte iblisi. Edhe e kishe krijuar që të sprovonte krijesat. Gjithashtu thot Mujahid, e dinte Allahu subhanahu wa ta'ala se çfarë do çfarë do vepronte iblisi. Në më thënë që nuk dojë binte në nësejde Ademit A.S. Gjithashtu thotë Allah i më dhëruar Inna Allah e indëhu In Musa Allah i më dhëruar ka dijen e Këmetit O ju në zilu lë gajith Edhe e zbërtë që ju Në më thënë që ka dijen e zbërtës e shio Se, se ku bi e shio O ja alëmu ma fil arham Gjithashtu E di se qëfar ka në barku në nënës Oma të dërinë e fësëma dhe të kësibu gëda Dhe as kush nuk e di se qëfar ka Për të punuar dhe për të fituar nesër Oma të dërinë e fësëm për e i erdhin të mut Dhe as kush nuk e di Se në qëfar të toke Dovdesi Inna Allah, alimun khabir Allah u shqiditur, imi njohor Kjo e jetit ashtu në mënë Të rëgon Dijen e gajbit E cila i tako vëtëm Allah u subhanu të talë Dhe as kuj tjetër tregon për gjësinë e dijes së diës ti, madhështinë e kësaj dije, që përfshin çdo gjë. Edhe të shpyetur profet O sallallahu alajhi wasallam për dijen e për dijen e kjemetit, që është një prej këtyre pesë gjërave. Është në transmetimin në një prej transmetimeve të hadithit Xhibrilit alajhi isalam, kur i vjen dhe pyet Xhibril alajhi isalam për i, për Islamin, për Imanin, për Ihsanin, ndër të tjerë i thotë kur do bëhet kjemeti? Edhe për gjithë profet O sallallahu alajhi wasallam, gjë që transmetimi sakt, i thotë Djibril alayhis salam udhurollod më tregoi mua për Kemetin. I thot profetin sallallahu alaihi wasallam subhanallahu pesë gjëra janë gaib, nuk i diet as kush përveç Allahut subhanallahu teala. Ende pastaj i tregoi i tha Djibril i tha Djibrili domosë në formë njeriu i tha kta jetën e misterin që përmendëm Allahu ka dijen e Kemetit, ndër fonda jetet. Kto të ky a jet? kemi një, një loj problemi për të sjaruar në lidi me qështën e gajbit e cila dhe më thonë ka ndodën kohët e sotme ka të bëj me piken që të regohat në të që i thot që Allahu subhanu ta'ala ka di gjithashtu dhe është prej gajbit të ti që di se shfar ka në barhën e nënës një koj që ne shofim sot se mjekët për dorin aparaturën e ekos për njohur çfarë është mi e mashkull apo femër. Në një kohë qoftë në këtë në këtë ajër kornor, tregon që kjo është dije e vetëm të Allahut. Gjithashtu në hadithin që përmendëm, tregon që këtë është dije e vetëm të Allahut, pronatale. Atëherë si të bëhet bashkimi ndërmjet këtyre dy gjërave? Kjo është reale, s'mohohet dot sepse është diçka reale që ne shohim me sy, dhe ky është argument nga Kurani, dhe tjetri nga hadithi profetit salem i shenjtë gjithashtu, nuk mund thjesht, të mohohet. Zgjidhja është shumë e thjeshtë, ndërjmë të konollojmë për të ndëgjeje. Edhe ju lutem jone më ndihmoni. Përgjigje për këtë pyetje, domthonë, përbohet në më më dy pika. Pika e parë është se ajeti Kur'anor edhe hadithi gjithashtu që ka treguar ejetin, më ka vërtetuar atë, nuk flet vetëm për llojin dhe domthonë për gjininën e fëmijës që në do të mbarkon në nënës. Domthonë, kur ne themi që mjekët e dinë se çfarë ka mbarkon në nënës, mashkoll apo femër, i themi dakord. Mjekët e dinë të gjëje. Ne shohim Meqor, por ai di Kornor nuk tregon vetëm për këtë çështje, sepse nuk thuhet në jetë në këtë jetë Kornor, që Allahu di çfarë ka bërë me nënën në as mashkull apo femër. Kjo është e gji shkon ndonë mjeriu, sepse kjo është e intereson në moment, por në të vërtetë di Allahu ndonit me këtë fëmijë është i plot. Andaj edhe nëse mali mundsinë e kaluar ne kemi treguar që Allahu subhanuhu teala kur e dërgon melekun për për t'i dhënë formën fëmijës, e pyet melekun dhe i thotë oh, Allahu dojeti shëndosh. Abo dhe e sakat I thot ndë, Sa dhe jetoj Dhe jetoj gjatë apë shkurt Qfar risku të ketë Ndhe jeti lumë të rëna hiret apë jo Abo dhe jetë në gjehnem Ndë gjitha të gjera Edhe ndër tjera i thot A i jetë ma shkullo për femër Ndër të tjera Edhe Allah më shpërante i thot Dhe jetë të bëshku shum, shum, shum, shum, shumë shumë shumë shumë shumë më rrath Të gjitha këto Nuk i din mjeket Qartë Këshu që kjo du të pasur parasysht P është që mjekët e njohin sa çfarë është fëmia në barkun në e nënës dhe kjo normalisht do të thonë jo gjithmonë, jo gjithmonë, jo gjithmonë në mënyrë të prerë. Ai thotë me sa mduket, me sa s'e nuk nuk, nuk duhet të qartë. Edhe, normalisht. Thotë, ë, kjo llojje i nhifet mbasi fëmijët i këtë kaluar etapat e plotësimit krijimit. Dhe kjo llojje bëhet mbasi kalon 4 muaj fëmijë. Domethën mbas 120 ditësh, atëherë fillojnë dhe migrat, fillojnë të dallojnë këy fëmijë është mashkull apo femër. Në një kohë që pakse kohë, ka mundësi të të dallojë njëri? Kur ai është 40 ditësh, ka mundësi të të dallojë njëri? Përpara 40 ditëve, momentin kur është sa ka filluar krijimi i embrionit, a ka mundësi të të dini njëri se çfarë do jetë ky? A ka mundësi të të dini njëri do jetojë zdo jetojë? Për veç Allahut, absolutisht dvin një që mund të bëj në botës, do të thonë ne që ky person deri te kaq, duke të rrezik, deri te mashkull apo femër, nuk kanë mundësi ta njohin. Sepse nuk është në në dijen e tyre. Prandaj, shikonin sa e kuptjuar është dienia e tyre në lidhje me këtë çështje. E para, në më kjo ishte pika e dytë. Kemë dhe, dhe, dhe dhjë dhjë dhjë një detaj tjetër në lidhje me këtë çështje. Ne kur themi që një këtë çështje është gaib, do të thonë se dikush. Dhe kur flitet do të thonë që të lojë qështje, e marrë në vesh me lajket, marrë në vesh me lajket, në të sësh më gajbë. Do më dhe në momenti kur me leku e pëtë, Allahun së më në talë e i thotë, që farë të bëj? A ma është ko dhe po femë, dhe i thotë dhe o të bëshkëshu? Dhe këtë del nga kufi i gajbi, sepse gajbi është, është ajo lu i dijet të cilë në di vetë më lau dhe nuk e dija si me leke afort dhe asë i profeti dërgu qet gajbi absolut, do të cilin se dia sekretet e veç Allahu subhanahu wa taala. As me lajkë nuk e din. Kështu që në momentin kur Allahu e tregon melekut të, me të syut më gajb, kështu që nuk hyn më tek ajeti përse meflasin. Sepse Allahu subhanahu wa taala siç ka thënë dhebi në si Kethiri, ka treguar të, të lëgje, thotë, që Allahu më dhëruar që është i vetme i cili e di se çfarë do bëhet ky ky fëmijë në barkun e nënës e nënës. Nuk e di kush. A do jetë i lumtur apo do jetë në xhenem? Ders apostel kur vjen meleku për si i bën krijimin e fëmijës dhe fryn shpirtin, e tregon Allahu subhanallahu te atij çfarë do jetë, dhe jet, pas kësaj i tregon gjithashtu dhe krijesave kujt do i përkesave të për tij. Dhe ka raste njeriu bile para se bëhet me fëmijë, mund të shkojë në ëndër. Shkon në ëndër dhe ëndra e vërteta. Shkon në ëndër të vërtetë sikur do bëhet me fëmijë, dhe më të vërtetë do bëhet me fëmijë. Shkon në ëndër do bëhet me çocuğ, dhe më të vërtetë do bëhet me çocuğ. Kjo është domosdhem për për asaj dinjësi e Allahut subhanallahu te atij, mund të ha vetëm përpara mutë ajë vetëm përpara. Por kjo është e veçantë. Një gjë që ne themi që Allahu di gajbinë çdo gjëje. Ndërsa njerëzit thotë, nuk kanë mundësi të njohin gjithë gjëra. Kështu që me anë të, do të shpjegojmë gjiththam, bëhet të qartë mund të qajë që njohin njerëzit është natyrisht pa nuk hyn tek gajbi, te gajbi domthon absolut, por hyn tek gajbi vendor, sepse gajbi tre dihet arnda në dy lloje. Gajbi vendi dhe gajbi koha. Gajbi vëndit është dhe mëdhën që unë nuk e di se shfar ka mësë i murit. Por, dikur s'i të redi. A i që është ati e di se shfar ka mësë i murit. Dhe gajbi kohorështë, gajbi të ardhmes. Kështu që gajbi apsolut, apsolut dëmën e cili dhe më thënë nuk mund njihet në kryeset, është gajbi cili ka dhe më të ardhmen. Kështu që dhe të falgjorët, kur të e shikonjë që klasin, ata të klasin zakonisht, kur, kur flitit për qështje që kanë bëjmë e gajbin e vëndit. Ndërsa, për gajbin kohor, do gjesh të kata nga në qinjë gjerë që të regojnë, njithën të vërtet në thënën të një njështra. Edhe të të vërtetën e kanë marrë nga gjindët cilën gjithën qenë dhe partë të njështë dhe gjindë lajmet e qjellit, dhe, dhe cilët përhapën qjell. Kemi një argument tjetër, gjithashtu, argument e në të shumë ta qi tregon për dihen Allahu subhanahu wa taala. Do shahidit që kam përmendur në mësimin e kaluar, që thot profeti sallallahu selam di sakt, pasmota Buhari dhe Muslimi, thot çdo njeri për yush i, i dihet vendi se ku do jetë në xhenet ose në xhehenem. Do kem përmendur argumente të tjera për këtë gjë. Çdo kujt i dihet vendi se ku do jetë në xhenetën e xhehenem. Dhe të gjithë argumentet që kemi përmendur në mësimin e kaluar, mbanëm të gjitha i mësimin që romën e kaluar. Të gjiten argumente për çështën e dijes, sepse ne folim për shkrimin që e bëra Allahu të Kaderi, ka, ka shkruetur 1 2 3 4 5. Ne morrë të gjithë faktimin që ka bërë gjatë gjithë saj kohë, faktimin në shkrim ose jo në shkrim. Të gjithë do të çfarë tregojmë? Tregojmë për dijen e tij. Tregojmë për dijen e tij. Thotë çdo njeri për yushut Profetullallahu s.a.s. i dihet vendi se ku do jetë në xhenet ose në xhenem. Gjithashtu thotë Profeti sallallahu alaihi wasallam Në hundi tjetër, i cili i ka saksuar Sheikhun Albani, thotë do vin ditën e gjykimit katër persona. Njëri prej tyre është ai i cili ka vdekur i vogël, moshë vogël. Tjetri është ai që ka qenë të çmendur. Një tjetër është ai personi i cili i treti, ai personi i cili ka vdekur në një kohë kur nuk ka pasur profet ose ka hyitur në një vend ku nuk i ka ardhur e vërteta edhe i ka, tërti, është e një person burë plak, cili dhe më hënë në kararë dhe vërtetën e dojko, kë kërë ke qenë mësh shumë të thyrë edhe nuk në kuptonë dhe gjerët. E të gjithë, të gjithë dhe më hënë, tërgojnë argumentet e të tyre dhe të justifikimit e tyre për para lotë, që të mosifu si Allah në gjehnem. Edhe atëherë Allah në shpërën të ala, i thotë zjarët, nëzirë një piesë plakëve tua, q Edhe ju gjitha, i urdhëron të gjithë, i thotë hidhuni në zjarr, urdhër prej meje, që të hidhen të gjithë në zjarr. Ose sepse njerëzit në dunjë u dërgoa profet, u dërgoa një të dërguar prej jush, për ju, domthonë për njerëzve që di ftojnë ata tek rrugë ime. Kurse sot u nuk më po dërgoj juve profet, por, por vet. Thot, Allah, po u thret vet. Qoftë Allah subhanahu wa taala, po u them zbotoni urdin tim tani, shkoni hidhuni të gjithë në Xhehenem. Edhe thot profeti sallallahu alejhi dhe ota persona të cilët i kanë shkruar Allahu, do të thonë ai ka ditur që ato do të jenë në xhenem, edhe po të ishin në dynjan do bënin punë të mira, ata s'kan por të hedhur, do thonë, po pse o Zot, ne ne prejse ai por për përiti për xhenemin por uemi. Kurse ata të cilët e dinte Allahu, që po vitonin në dynja, do bënin punë të mira, do shkojnë do hidhen për zbatuar urdhën e Allahut. Ata që do hidhen, në vërtet do hyn do hyn xhenet, kurse ata të cilët do kundështojnë O zotallahu ju ju mua më kundështuo tani për para meje. E jo më po mos më shikonit se të kishit që në dhunë dhunja kë të kundështoni dhunë dhe më shumë për para profetit vetmi. Kjo a ditë gjithëshën tregon për dijen Allahu subhanahu wa taala, apo në aty ku thotë domthonjë, dhe i thot ai personi i cili e kishte shkruajtur Allahu që ishin xehnem. A dinte Allahu që këta janë xehnem? A dinte Allahu se ç'do bëndë këtu po ti jesh në dhunja? I thot po pse do futem sët futem në të kuon prej tij po ruhem prej xhehenemit. Gjithashtu transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Buhariu radhi Allahu anhu se profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë çdo kush që lind lind në natyrën e pastër të islamit. Do thotë domethënë që lind musliman i pastër dhe jo siç pretendojnë domethënë grupet e humbura ose mosbesimtarët, por shemb krishterët thonë për fëmin që lind, nuk e janë krishterë dhe nuk e varrosin varrezat e tyre. Të Kjo se ju nuk jeste kurse ne Allahu na ka krijuar të pasen në fenë pastër. Edhe kur rritemi gjithashtu, vazhdojmë fenë tonë pastër. Natyrën, nocini ka krijuar Allahu sopëta, krijesat e tij. Po profeti al sallallahu alajhi wasallam, çdo kush që lind lind në natyrën e Islamit, edhe prindërit e tij janë ata të, të cilët e bëjnë ato pastë çifut ose krishter ose zjar butis ose zjar zera dhurusi me gjus. Porinën e ti janë atat cilet e ndryshojnë përsemet. Përsa i pota lesh njëri unë, në të rrën e pas, a i në bëhet musiman. Pa pasur në dikimet jashme, nga shoqëria, nga familja, e më radhë. Dhe vëzhdo në profetohës e në më thot, si që në dothot me kafshëm, me, me baktindhët, e cila është e plot, në veshtet e sajë, në gjymtur de saj derisa t'ia ja prisni ju atë vetëm duart tuaja profetit sallallahu alajhi wasallam i thon oj doguri allahut atë i thon disa sahabë ndoguri allahut po ata personat do të cilët kanë ndegur të vegjël si osgjëndëtyra do mund nuk ush rritur që të marrë vesh a u bë si musliman pas mës vërtet apo u ndërshun nga prindit e tij po di qi vogël i tha profetit sallallahu alajhi wasallam allahut e di shumë mirë se çfarë do veprojnë ata po titonin Mundoni, atë çfarë do të bëni, edhe kjo sprov që u jepet këtyre njerëzve ditën e gjykimit, nuk u jepet për të marrë vesh se çfarë meritojnë ata, por u jepet për arsye sepse të gjithë krijesat që do hyjnë në xhenem, do hyjnë në xhenem në bazë të punëve të tyre, jo në bazë dijes Allahut. Sepse Allah nuk dënon njëri që nuk ka vepruar gjë, por dënon atë që ka vepruar diçka të keqe dhe keqen kullerasi është kundërshtimi i tij në atë ti moment. Në një kohë që po qesote do të dënonte në bazë të dijes tij, atë s'ka vepuar gjë. Megjithëse Allah e di që ata po ti urdhroi, nuk ka mundës të votuar, por nuk i dënon Allahu subhanahu wa taala në bazë të dijes tij. Prandaj dikase njerëzit në dyshan. Si I e di çdo çavepër njerëz, mund të vës direkt, ta xhenet, ta xhenem. Por i kësaj si në dysha që çdo kusht meritojë Fontojë meriton në, nëvërtet, në bas të vërtetë në bazë të dije, në bazë të punëve që të veprojë ai. Në jo thjesht në bazë të dije se ka Allahu spontane. Kjo domund do të pasojë provuesi sepse domthon nuk i sprovonut Allahu për të marrë vesh se ç'është një çështë tjetër, kjo është diçka si e qartë mesaj. Nuk ndosë si me krijesat. Ne i marrim provimin një person për të marrë vesh se çfarë niveli ka ai, a është i mirë apo është i keq nëse të ka Allahu spontane. Ja. Gjithë kjo sprovë bëhet vetëm që dënimi i tyre ose shë problemi të tjetë në bas të punëve të tjetë. Thotë, Thotë, Allahu subhanëtë ala, mm. aferajita meni të tëkha dhe ilahahu, hawahu, wa adhallahu allahu ala ilmë. Thotë, a ke parti atë që e mëhori dëshirën e vetë si idhullë edhe e humbje të Allahu me dhije. E humbje Allahu subhanët ala atë me dhije. Thotë, ibn Abbasë, radhi Allahu anhu, E dinte Allahu subhanetale që para sa ta krijonte, që ky do ishte i humbur. Gjithashtu ka thën, ka qen diete e parë para krijimit të krijesave se çfarë gjendi do ishte ky njeri, i cili humbi. Gjithashtu ka thën në një vend tjetër, e kishe shkruar në librin e Tij, në, ti, në Lohën Mahfudh, që ky njeri do të ishte i humbur. Ka thën se ai te Mu'xuber dhe Mu'katin, që Allahu subhanetale e dinte gjendjen e tij që do jetë i humbur. Gjithashtu ka thën e bujës haq e që ndi e ti Allahut, e laut e më, më parshme parës dhe kryoj që këtë e ti humbur dhe e thotim nukajim që ky është mendimi i shumitës e djetarëve të tefsirit në lidhëm këta jetë që thot a e ke parë të jetë të personit cilë e mori epshën e ti si idhull edhe humi e të Allah me dhije dhe më thonë me dhijene Allahut dhe më thonë ai humi duke ditur Allah që ky është i humbur thot gjithashtu domthonë kanë ka përmendur domthonë dietarët, janë një numër i madh dietarësh të cilët janë me këtë mendim, prej tyre është Ibn al-Jawzi, al-Baghawi, Thalabi, me një lloj kuptimi e përmendin. Gjithashtu domthonë kanë dhe një mendim tjetër dietar në lidhje me shpikjen e këtij ajetet. Tham domthonë mendimi i parë është që thotë e humbi Allahu atë njerëz në bazë të dijes së tij të pa fillimit, që ky deri ti humbur. Kurse Mendimi i dytë që e humbi këta Allahu në bazë të dijes së tij, di se kujt, di se vet personi që humbi. Domethënë, e humbi Allahu mbasi ja trëgoi të vërtetën, e mësoi të vërtetën, e humbi. Ky është mendimi i dytë, por nuk është mendimi i shumicës, jaas nuk është të... më i saktë Allahu, nëmë është mendimi i parë. Çka duhet me dijen e Allahut subhanallahu te. Domethënë, e humbi Allahu me dijen e tij që ky person do të jetë i humbur. Dhe do të flasim pak tashi për çështën e humbjes, që sqarohet kjo si çështje. Me gjithë të mundë këtë ka dhe një të në tjetë mëmbrapa, që është nëzimë dhe humbjes të Allah s.p.a. për kryesët. Thotim nukëjim, thot, e humbje Allah s.p.a. këtë person, duke e ditur shumë mirë gjënden e ti, duke ditur fjallët e ti, duke ditur që fari për shtatët e ti, edhe që fari është e hejë që i takon këti si kryesë. Dhe dinte Allahu subhanahu wa taala se ky kti takon humbja, nuk i takon udhzimi. Dhe nuk është i përshtatshëm për të udhzuar, sepse po të udhzonte Allahu këtë lloj njeriu, i cili në të vërtetë është kapurçi në humbur, do të ishte vendosur udhzimin jo në vendin e vet. Dhe dia e tij e plot, dhe urësia e tij e plot nuk përmban vendosinë e kësaj mirësie të madhe jo në vendin e duhur. Prandaj ky ajet është një argument i cili tregon Por dijen Allahu subhanahu wa taala, çka përfshi çdo gjë, edhe do të thonë që ka, ka, ka lidhje me çështën e kaderit, por vërtetimi në këtë çështje. Kështu që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në këtë ajet dijen, dhe nuk ka përmendur ndonjësi tjetër ti sepse dijë është ajo që e zbulon në të vërtetë atë që e meriton, atë që nuk e meriton udhëzimin, sepse udhëzimi është mirësia më e madhe që i ka dhuruar Allahu krijesave. Si mirësi, kjo mirësi nuk i takon çdo kujt. Por s'u sepse kjo mirësi nuk është por në njerëzve, u është por në njerëzve, është dhuratë prej Allahut, dhe dhuratën e tij Allahu ia dhuron kujt doj. Por Allahu subhanu teala nuk e vendos dhuratën e tij ata që nuk e vlerësojnë, siç do t'rregohet në jetën e poshtme. Përkundazje e vendos atë aty ku meritohet, aty ku Allahu subhanu teala e di, me dijen e tij të pafundme, që ky person, kjo krijesë e vlerëson këtë mirësi të, të Allahut subhanu teala. Dhe Allah i më dheruar, në ka të rëguar në shumë e jetë kërënore, o thëmë në shumë e jetë kërënore, që Allah subhanët talë e vendosë këmë bjenë, të, të, të, të ka ta personët të cilët janë të këshinëve të vete. Për në thotë Allah subhanët talë, fëmën ju ridin lau e jehdi e hu jeshrah, së dhe rahul e l'islam. Dhe dhe të personët të cilën të shironë Allah të uzoj, i hapa të i kararori për islamin. Oma ju ridin ju dhill lehu dhe ato që dëshon ta humbi thotë ia ngushton atë gjoksin sigurisht duke u ngjitur në qiell thotë pastaj edhe më mbyll ai jeni në kornor duke thënë ke dhani ke jhalullahu rih jisa alel ladin la yu'minu kështu e vendos Allahu thotë pisllikun te ata që nuk besojnë gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa taala yu dhillu bi kathiro wa yahdi bi kathiro ma yudhllu bi illa al fasiqin thotë mandot një shemb dhe një shembull Allah shembullin e Mizës thot udhëzom mën të ti shembullit shum edhe hum mën të ti shum por nuk hum mën ti çdokën të shdëkan, Allah hum mën të ti shembulli vetëm ata të cilët janë të prishur që janë fusaq e janë fasikin hum mën të ti ata të cilët janë fasikin thot Allahu subhanahu wa taala gjithashtu thot Allahu i mëdhuruar wallahu wallahu la yahni alqawm adh-zalimin thot Allahu nuk udhëzon popullin që është mizor thot popullin që është mizor Unë thot nuk në jëzit, më Dhe më thot në mizoris, e udhëzon njerëzit, por fletëm për ato që janë mizor, do të thonë ai që ka tezën e mizorisë, e padrejtësisë, këtë nuk e udhëzon Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot zonë, wallahu la يهدي القوم الفاسقين. Fasi është ai që dal nga urdhët e Allahut, është i prishur. Gjithashtu thot inna Allah la يهdimu huwa kadhimu kuffar. Allahu nuk e udhëzon ata që janë gjeshtar, edhe shumë muhues. Thon gjithashtu thot në një tjetër, u dhilullahu dhalimin. Do i humb Allahu Mizorët. i dhe është të thot këdheri ke ju dhirlë Allah me në hua musrifu murtab i dhe është të thot kështu Allah i humbat ata personat të cilët janë të teprues dhe janë dyshues dyshojnë në dvërtetëm i dhe është të thot këdheri ke të pao Allah alla kulli kalbi mu të kebbirin që bagh dhe kështu Allah i avulos zemërn në zdo më njeri ju me ndje magh kërëllart kështu Allah ta, në këto ajti që për në ka tërguar që Allahua ka hedhur humbje në këtyre njerëzve si ndëshkim për krime dhe për, për gjunafe që kanë brata. Për nëse vutër e qënë filmin farëqit e i di pardete e i di fundit, thotë Allahua hodhi këtyre humbje sepse ta ishin kështu. Hohodhi humbje sepse ishin kështu. Hohodhi humbje sepse ishin kështu. Për ne i përmëndëm, të cilë tërgojnë që Allahua hodhi të humbje këtyre njerëzve sepse ta kishin bërë diso gjuna për to cilët ata meritonin ndeshkim prallodh dhe ky ndeshkim fillon që në momentin e parë që ata humbin rrugën e drejtë. Humin rrugën e drejtë. Është ky është problemi i gjunafeve të cilin se kupton njeriu. Që ndiron bullsin Allahu dhe bën gjunafe, bën gjunafe, bën gjunafe, gjunafe, duke se si ushëm rregull, Allahu s'po bën gjë. Harron domosdoshmë se këto gjunafe mund ta çojnë drej në, në kufër. Si ndeshkim për Allahu që ai e kundërshton atë Allahun e rrit. Domethënë Ky është, do mundë, kjo gjë është humbja e dytë, do mundë, është humbja që u bën Allahu këtyre mbasi ata ishin të humbur herë para. Thuaj Allahu subhanahu wa taala, gjithashtu në vazdim, do mundë, në plotësimin e kësaj të thot, u wa qalu qulubuna gulf. Do thot për çifut të thon, zemrat e tyre të mbuluara. Bën tamam Allahu alaihi, thot përkundër azi, Allahu është e qauvolosur zemrat e tyre bikufrim për shkak të kufrit që bën ata, u avulosi Allah zemrat. Fela jomnuna illa qalil zatat shum pak besojnë. Gjithashtu thot Allah në një tjetër, u ma yshirukum enha idha jahad la yomnun. Që dini u dhot Allah që po u erdhën aty argumentat ata kanë për të besuar. Do të thonë që nuk kush u di që aty do vinë argumente që kanë për të besuar. E pastaj thot Allah u më dhun vazhdim të njëjtit, u nuk kalimu afidatuhum wa absarohum keman lam yomn bihi awwal marra o nënër në ftyrian e tyre më. Do në dheu a kthem atyre syt. Dhe zemrat e tyre u largojnë vërtetëta. Siç nuk besuan për herën e parë. Do të thonë, për shkak se ata nuk e besuan vërtetën herën e parë kur erdhi si ndëshkim për mosbesimin në vërtetësinë herën e parë, herën e dytë Allah i humbi dhe u avulosi zemrat e tyre. U avulosi zemrat. Prandaj keni parasysh, këto hedhin fjalën për vulosin e zemrave që u avulosi Allahu zemrën e mosbesimtarëve. U avulosi me drejtësi në ti të plotë, sepse ata i merituan, përshkat gjunafevi që kanë bërë ata. Si në dëshkim, pra të që bëllë. Njithë është, dhe thotë Allahu s.w.t. Thotë, falemma azagu, azaga Allahu kulubahum. Dhe kura ta thotë, Allahusë, dhe vijuan, ua dhe vijuja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të çi u bën aty zëmerat e tyra ata vet si dashkim për Allah Allahu po hollin devin e dyt. Një dashu thellou fi qulubi marahun fazaduhum Allahu marada. Po atë zëmerat e tyra ka smundje dhe u Allahu u shtoi edhe më shumë smundje si dashkim. E gjithë kjo smundje ose devijimi këto janë pjesa e humbjes, pjesa e humbjes. Prandaj mos u çudit kur Allahu humbi një person për arsye se ai ka humbur atë me me drejtsinë e tij. Dhe kjo do të thotë kjo do të humbie Kjo është humbje si ndëshkim për Allahun subhanahu wa taala për këtë person. Sepse humbja është dy lloje dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Është shumë e rëndësishme. Humbja është dy lloje. Lloji i parë është ky për cilin po flasim, ose quajë lloji dytësi duhesh. Është humbja që i jep Allahu një personi si ndëshkim për shkak të gjunave që ai bën. Që është një gjunave kufur me ndivallsi, kthimin e shpinës. Also, also, also, also, çdo gjë naft tjetër mund të bëhet shkak që ti të humbash nga rrugë drejtë si ndeshkim për Allahu subhanuhu teala. Dhe kjo është drejtësia e plotë e Allahu subhanuhu teala mbi krijesat e tij, mbi krijesat e tij. Prandaj përmendon gjithë tojet e yjet koronore, thotë dhe kur ata devijohen ose devijojnë Allahu zemrat. Dhe ata ata thotë që kishin zemrat të smurë dhe Allahu është më shumë smund. Kjo smund do jeni nga vëtet e tjera, në gjërat që bën, u smundën dhe më të tjera thotë Allahu është më shumë smundien edhe thotë nga që nuk e panuar herën e parë udhëzimin dhe ne thotë u largojm fshikimin e tyre edhe zemrën e tyre nga vërteta si ndeshkim. Kurse lloji i dyt i humbjes është humbja fillestare, është humbja fillestare, të cilën më kanë ata që i ka ka shkruar Allah për ta humbjen dhe që të vdesin të humbje, e cila do të thotëm të vërtet që ky vend, do të thonë kjo krijes kë krijes që është e humbur është një vend i papërshtatshëm për pranimin e mirësisë së Allahut subhanu teala. Prandaj Allahu i mëdhur nuk u jep atyr udhëzimin. Sepse ata janë të papërshtatshëm për pranimin e udhëzimit Allah të Allahut mëdhur. Nëse ti udhësim një shembull thjesht, nëse ti do kishe, do të thonë një dhurat mëdështore, më dhështore, Zgjithi të dhuratë më në kokën të ndët, që farë e blershon ti, sepse në zdo kush blershon të i shkaj që se blershon ti jertë në base, zgjithi një dhuratë gjigante që dutë dukot shumë e vlepshme, edhe jepja të dhuratë dikujt që nuk e nuk e nuk meriton një të një të një të nësaj. A do të qurë një njërëz të butala? A do, qurë A do qurë përshumë, të qurë njërëz të pa logik? Nëse do të qurë një të dhuratë më për Atëher shko dhe u orej të libër, një person i si cili as nuk di të lexojë, as nuk di të shkruajë. Ai as nuk duhet të di fahr për dijen. A qohu që ti ke vendosur këtë lloj libri me vlerë në vendin e vet? Apo do të do të kalosh një në një fushë tjetër? Nëse zonde fushën që të kalosh, do gjesh në një mirësi. Edhe vendosja kësaj mirësie në vendin e vet, të quhen ty si njerëmi më i lehtë. Kjo është të krijesat. Të krijesat po krijusi. Prandaj Allahu ushtron ta ana kur e ka vendosur humbin tek ky person sepse ky nuk meriton gjë tjetër. Nuk është i përshtatshëm për udhzim. Për këtë arsye, domethënë fam që humbi është dy lloje, humbi humbi i parë është humbi si dënim për Allahut, për shkak të humbjes së parë, humbi i dytë është është humbi i dytë. Është një humbje si pasojë e junafeve. Dhe, dhe humbi e parë është për arsye sepse këy person nuk qushi përshtatshëm për, për udhëzimin. Zemra si më, më, e tij është zemra e pist. Siç përmendur në nëjëhetë mësipurm që thotë ato që dëshiron Allah të uzojë, ja zgjeron gjoksin, ato që dëshiron ta humbi, ja ngushton gjoksin. Kështu thotë dhe vendos Allah opin slikun, e vendos Allah opin slikun ata që nuk besojnë. Kurse në, në njëhetën surën Yunus thotë e vendos Allah opin slikun ata që nuk logjikojnë. Thotë Allahu në sërnë junus, oma kanë në nëfësin e në të umin e illa bi idhni Allah. Dhe nuk i tako, thotë, asë një personi që të besoj, vetëm se me lejën Allahut. Dhe po dhe lejë Allahu që këtë japë lejë që të besoj, do besoj. Po se dhe, dhe lejë Allahu nuk ka përbesuar. Mirë po, që mos ke që kuptohet për kryes, i ka dhe një, kup, një kufizim fundfarë Allahu kësa i lejë e që të kuptohet, o e gjë alur rinjë se alë në ledhine romien Allahu te vendos ta ata që logjikojnë. Do të them, Allahu më dhurou Allah lejen e tij. Nuk e ndaloi për atë që është i pastër. Për aty personi i cili dëshiron unzimin, për aty personi që e di mëوجën zemrën e tij është e përshtatshme për pranimin uzimit, për për personi, e unzimit. Por e ndalon unzim për aty personi i cili Allahu e di që është i pis. Dhe nuk po në unzim dhe nuk e bën sonat edhe nuk i jep të vlerën e vet që ka dhënë Allahu subhanallahu teala me dijen e tij plot. Mos harroni përrazën për, për dijen Allahu më dhurou. Gjithashtu thotë Allahu i mëdhuruar në suren An'am, "Wa kadhalika fatanna ba'dhuhum bi ba'dhin li yaqulu a ha'ula la yamanna Allahu 'aleihim min bainina. Alaysa Allahu bi a'lami bil shakirin." Që të Allahu, Allahu, Allahu Subhanuhu Teala, kështu do të, të ne kemi sprovuar të rregom për besimtarët dhe mosbesimtarët. Kemi sprovuar edhe me njërin tjetrin. Ne kemi sprovuar me njërin tjetrin. Prandaj dhe besimtarët janë sprovuar mosbesimtarët dhe mosbesimtarët janë sprovuar për besimtarët. Të dy e kanë sprovuar për njëri tjetrin. Që të thonë që të thonë mosbesimtarët, akta janë ata që të cilëve u paska bërë Allahu mirësi, i pasuar të zhur për veç nesh, sepse mosbesimtari në përgjithësi, i gjen janë njerëz të posta, njerëz të lartë ndonya, kanë pasuri, kurse besimtari në përgjithësi janë njerëz të thjeshtë, larg me tëmësis, larg me sëmësis, larg pezliqeve, larg të qijeve, nuk i gjen njerëz larg dunja. Siç ka thënë, siç ka thënë Herakliu kur e pyet e Busufianin Se kush e ndjekin profinson se në i thotë ndjekin njerëz të thjesht. Ende pasem përgjigje i thotë, "Dhe këta janë ndjekës të profetëve. Njerëz të thjesht janë ata që ndjekin profetët." Dhe në këtë moment do t'ragonë Allahu shpirtale në sinin e Amthut, edhe këto mosbesimtarët, të cilët mund të ishin mund të ishin për shkakun zotëri, kishte skllavër, kurse sklavi vetë që ishte domos sklavi i tij, shkon në uzo kurse kurse uzohet, u bë këtut, që uzohet. "Çfarë është kjo?" I du, të, dhe i duan e nënvlepson atë dhe nënvlepson Islamin për shkak se e nënuzuar njëse njërës të jashtë. Dhe të herë Allah tërgonë, Allah i më dheruar, shkakun përse i ka unëzuar këta dhe nuk i ka unëzuar këta. Dhe thot, e lejës Allahu bi aleme bi shakirin, hëtë a nuk i dië Allahu, a nuk është Allahu me i dituri, para ta që e falenderu e së të vërtet, si për tërguar që Allahu sëpërën tali ka unëzuar këta njërës, i ka unëzuar me diën e ti, dhe i ka homur ta me diën e ti, Taçi ka uzuar, e dinte Allahu shumë mirë që këta janë njerëz që si falenderojnë mirësinë që ka dhënë Allahu. Janë në vendi të përshtatshëm për, për vendosjen e kësaj mirësie, që është mirësia më mëdhashtore që ekiston në dyja. Ndërsa këta të tjerë nuk kanë, nuk kanë vendi për të përshtatshëm për pranimin e mirësisë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu thotë: "Elaysa allahu ya'lemu ishakain? A nuk i di Allahu më njerëz çdo kusht tjetër ata që do ta falenderojnë atë?" Si përgjigje për pyetjen që bën ata, a këta u ulën Zot mall? Normalisht ata u ulën sepse ata e falenderojnë Allahun, kurse s'kenë por ta falenderojnë Allahun, atë sikur ti u ulzoj. Përlleshëm sot donë një tjetër, na tregon e thot për mosbesimtarat, "Wala usmahum la tawallawhum mu'ridun." Thot. Tregon që ata nuk dëgjojnë, nuk shikojnë, nuk e kuptojnë vërtetën. Thotë do sikur Allahu u t'aja vetë rëshin dëgjën të vërtetën, ata do të dëgjojnë të vërtetën dhe largohen prej saj për të vërtetës, sepse zemrat dyren të pista dhe nuk e pranonin të vërtetën. Nuk janë vendi për shtatshëm pranimin e të vërtetës. Ky është sekreti i çëshes që humb Allahu subhanuhu teala krijesa të shumicës së dyve sepse mendojnë të përshtatshëm. Dhe kur ta kupton të gjë që ke për të, të, të, të, të, të marrë vesh se çfarë mirësie të madhe ka bërë thon ty Allahu subhanuhu teala, që të ka bërë ty të përshtatshëm, të ka bërë ty të përshtatshëm për pranimin për e të vërtetës. Gjithashtu thot, domethën, domethën në në shumë jetë Allahu Subhanetana bashkon dijen e tij me veçimin e disa krijesave me disa mirësitë. Për treguar që çdo lloj zgjedhje që ka bërë Allahu te disa krijesave, e ka bërë me dijen e tij. Duke e vendosur në bazë të dijes së tij, çdo gjë në vendin e vet dhe çdo zgjedhje në bazë të meritimit. Në ngjitur me atë dhjetë që përmendëm, Inshallahullahi ve ta'ala me shakirin, thotë a nuk i di Allahu më mirë se çdo kusht tjetër ata që janë falendërues. Kurse në një jetë tjetër thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: "U idha ja'at um ayatu qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah." Në suën e nam, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kur vjen aty ndonjë argument, ata do thonë nuk kemi për ta besuar derisa të deris na jepet neve, siç u është dhën profetëve të Allahut. Do mund të na jem në mërkulli siçizën profetët në profetë, më e Allahut, do t'na jepën në shpatullje, shpatullje siç dizën profetët e Allahut. Bëhemi në profet, domethënë. Dhe kjo mundësi mund të vjen ndaj një personi për muslimanëve, yë shejtani i thotë po mirë, sepse të bëri ti Allahu profet po bëri Muhamediun sallallahu alajhi wasallam. Yë shejtani gëll i bë dot e pyetësh njerëzve. Dhe i përgjigjit Allahu subhanahu wa taala kësaj pyetje duke u thënë Allahu a'lamu heytu yaj'alu risalata. Allahu e di më mirë çdo kusht tjetër se ku e vendos profecinë e tij. Dhe kjo dije është ajo është dije e Allahut të Plot për përshtatjen e kësaj mirësie. Sikurse udhëzimi është mirësi për Allahut, profecia është një mirësi shumë herë më e madhe sa thyesh udhëzimi. Sa është udhëzim, do të thonë që të bën ti Allahut drejt për të udhëzuar të tjerët. E kam buruar me profecion se ne, rëndësishmë rendon që profecia është një mirësi edhe më e madhe se sa udhëzimi. Dhe edhe nuk e meriton ashëndukush, por kundër çdo që ka e merituar në të gjithë kohrat, do të thënë një numër i caktuar. 124.000 që janë MBA edhe 360 që janë Rasul, Rasul. Allah dinë dinte shumë mirë se këta janë ata që e meritojnë këto të gjitha gradat, as kush tjetër. Sepu po te jive diku tjetër do ta kishë vendosur këto meritë ju në vendin e vet a dhe nuk do ta kryendë ato lloj detyre, do të kishë arritë të lëgërat e lan xhenet, dhe kryendë do të bë ato siç duat. Ji dashnë thotë Allah subhanahu teala, "O Rabbu kehluq ma yashau wa yakhtar." Do Zoti jot krijon çfarë të dëshirojë dhe zgjedh. Çfarë dëshirojë. Ma kana lahumul khirah. Nuk u takon atyre që zgjedhin krijesave. Subhanallahu teala, mos i ushikoni as i pasur Allah për asaj që i shoqërojnë. Pastaj thotë në një ditë tjetër në surën Qafas shehiti 68:69 dhe të rabbu ke ja'le, ja, oma të kinnu suduruhum, oma ju alinun Tha, Zot, jot, e di shumë ishte qëfar fëshehin ata në këraherorër të tyre dhe qëfar fëfashin vazhdimin e jetit dhe, këtë dua jetit të rgojnë që Allah sëpërën e talë e zgjith zxedh. dhe zgjithi e ti është e bazuar të këdijë e ti e plot në lidhjë më atë që i përshtatët kryesave e bazuar në dijën e ti të plot në atë që i përshtatët kryesave kjo gjë i përshtatë Ja iap disa ture për që përshtatet, kurse tjetra nuk u përshtatet, nuk u jap atë ture që se përshtatet. Mirësinë e tij. Edhe të këhëti që thotë Rabbuke i xhlnuqo ma ysha ve xhtar, dietarët kanë dy mendime, por mendimi më me, me, me i sakt është ky që po u them, që thotë Zoti jot krijon çfarë dëshironi dhe zgjedh. Por këtu është ndalimi plot fund dietarët, zgjethësh, do të thonë vendoset pikë, përfundon kjo feli dhe fillon feli tjetër, thotë nuk mund të takon aty të zgjedhin. Se disa djetar ka dhe një kuptim tjetër, por nuk në intereson shumë të një, rëndzishme është që këtu është ndalese plot për të tërguar që zgjidhja është për një Allahus M.T. edhe i zgjidh për krejesë e ti të shkartë të dëshiroj. Dhe fjallat zgjidh ka një kuptim të vëçantë. Fjallat zgjidh ka kuptimin e të që ti të tit anashkalosh disa gjëra edhe vetosh, të veqosh disa gjëra. Nëse, nëse këtë njërës, atërë të do të nëse ti do një njerëz, atëri ti do zgjedhësh atë që e do, që është më i mirë, që është më afërt, që është më i rëndësishëm. Kjo është zgjedhja, nuk është thjesht dëshirë. Dëshira është një diçka më e gjerë se zgjedhja. Ti mund të mund të dëshirosh shumë gjëra, por zgjedhja është diçka e veçantë. Edhe zgjedhja përmban vetveten kuptimin e dashurisë, që ti zgjedh atë që do. Prandaj Allahu usmënt ta alkokë ka përmendur fjalën e zgjedh në Kur'an dhe Sunet. E ka përdhur me këtë në kuptimi, kuptimin e kuptimin e veçimit dhe kuptimin e dashurisë. Pra ne dha lloj zgjedhje profetut me kuptimin që i do ata, edhe i veçoi ata me diçka që s'ua dha të tjerëve. Në këtë kuptim vjen vjen fjala zgjedhje. E gjithë kjo vjen është në bazë dijes Allahu subhanahu wa taala në lidhje me krijesat. Në bazë dijes thi që ka për krijesat. E në thash domun që zgjedhja është diçka më e veçantë se sa dëshira. Ajo them, janë disa disa grupe të humorit që thon që zgjidhë dëshira thë më më rapa në një. Kjo nuk është e vërtetë. Para suhet sepse dëshira, më thon siç do vimë mëbra apo inshallah, ka një kuptim më të gjerë. Dëshira mund të përfshihet edhe gjë që ti i do dhe që nuk i do. Kurse zgjidhja përfshin vetëm ato që ti i do. Prandaj edhe nëse ti pyet dikush, pyetim më shumë për fatdërit, për të, të mohojnë kaderin. Nëse thon Kufri edhe gjunaftë a ndodhin a ndodhin me zgjedhjen e Allahut apo jo? Edhe ne i themi çfarë ke për qëllim fjalën zgjedhje? Ke për qëllim ato që përdorin filozofët, që quajnë dëshirën përgjysë zgjedhje? Sepse nëse do themi që zgjedhjes me kuptimin e dëshirës, atëherë kjo përfshin ato që e dotë dhe që nuk e dot. Dhe për detë përfshin ato që dot dhe që nuk e dot. Atëherë çdo gjë që, që ekziston në univers ekziston me dëshirën e Allahut. Ne do të flasim për të gjënë shalom, mësim veçantë. Edhe keq edhe e mira në ti, në ti, thot, me dëshirin e ti, me ursin po, e ti ekziston. Nëse ti e përdor thot zgjidhje me këtë kuptim i pa ekziston. Po do të thonë që është me zgjedhjen e Allahut. Por nuk përdoret në Kur'an, dhaas sunet fjalas zgjidhje me këtë kuptimi. Prandaj është gabim të thuash Allahu i zgjodhi gjunaht. Sepse fjala zgjidhje në Kur'an dhe sunet përdoret me veçimin e diçkaje që ti e do, që ti e do. Kështu që Nëse ti do thua se Allahu zgjodh gjunaft, me kuptimin e dytë them, jo nuk është vërtet. Nuk i ka zgjodhur Allahu gjuna. Allahu ka krijuar, ka dëshiruar që të ekzistojnë me urçinë e tij, por dobi dobi shumë vështirë, por zhjetur zhjetur të të shurita, nuk i ka zgjodhur ato. Zgjidhur do thotë dashuria, ndonë nuk i do gjunaft. Kështu që, domodin gjithë kjo kthehet, domun të dië Allahu gjithashtu. Kemë një njëjetër, jetë thotë Allahu subhanuhu teala, "Wa laqad najna'a bani Israile min al-'adhabi al-muhin." Çfarë do thonë? dhe dhe ne kemi një shpotuam bëni Israelit për i dënimit poshtruas min firauna innahun kena alie minel musrifin për i faraunit a i ishtë i lartë në tokë për i njëzit që i kishën të përuar dhe dhe ne i zjodhëm ata tërgona Allah për këhë për bëni Israelit, jetë sotmit e për që i futë dhe sotën për bëni Israelit e atë herëshëm kone musë a.s. ata cilët ishën besimtarë të durushëm dhe Allahu qelçoi mëshirën e tyre ndaj tyre për shkak të durimit që bën, siç thotë Allahu në Kur'an, "Wa tamme kalamat rabbike al-husna ala bani israile bima sabaru." Do qelçuo fjalë jote e mirë, fjalë jote e fjalë Zotit tënd e mirë kundrejt banisraelve për shkak të durimit që bën. Domundon vlet për ata, që bën durim, ish njerëz të mirë dhe Allahu mëshirën e tyre. Mëshirën. Jo buta sot. Thot "Wa laqad ikhtarna hum la 'ilmin 'alal 'alamin", do të zgjodhëm ata me dije kundre dohun të gjithë krijesave që ekzistojnë në botë. Domthoni Zoti i Allahu kundre të gjithë tjerëve bën një zgjedhje e veçoi këta. Me dije në ti që këta janë er më të përshtatshëm për këto zgjedhje që ka bërë Allahu së tjerat. Në gjithë këtë dohun me dijen Allahu subhanahu wa taala. Për treguar se ai që dihet i ka për fy çdo gjë, edhe çdo lloj krijimi ose zgjedhje që bën Allahu e bën në bazë të dijes së tij të plotë për përshtatjen edhe atë që takon çdo kujt në të një dhe çdo krijeje. Të njëjtën gjë ka treguar Allah subhanahu wa taala edhe për Ibrahimin alayhis salam, treguar për Sulejmanun alayhis salam, sa dhe kopën e morën për për të një shkurt. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala është el-Alim el-Hakim, i dituri, i shumëdituri dhe i urti në zgjedhjen e tij që zgjedh te krijesat e tij në lidhje me çështjen e krijimit të hombjes, të ulzimit, gjithashtu ai është i urdhëruar dhe i ditur në lidhje me çështjet e urdhrave të shariatit. Edhe urdhrave që i ka dhënë njerëzën në Fenislam. Çdo urdhër e ka vendosur me dinën e tij dhe me urdhrin e tij. Prandaj po të shikosh në surat të cilat kanë zbritur në Medinë dhe flasin për ligje, notoj gjëndë të shumtë emërët emër Allah të la alim e në hakim, i ditur i dhe urt, në shumë e jetet në cilat bjullën, në në tërgon njësa ligje dhe në bjullën këto ajete, me emërët Allah të la alim e në hakim, për tërguar që këto ligje që ka vendosën Allah në tokë, ka vendosën Islam, burojnë nga di e ti e plotë, dhe nga urëci e ti e madhe, në lidhje me këto ligje dhe që të shfarit për shtatit kërjesave. Dhe për këtë arsye Allahu Subhanuhu Teala ka disa raste që i urdhëron njerëzit për dis, disa gjëra, të cilat ato mundin të ndështhira për njeriu. Por ndonëto ka shumë dobi. Prandaj thot Allahu Subhanuhu Teala në Kur'an, "Kutibalejkumul qitalu uqurul lakum." U bë detyrë, thot, thot, u thot, ne bëjti këy ky kë, et kohën për sahabën fundin fare. U thot atyre, ju bëjë u detyrë lufta, edhe ajo është urryer për ju. Thot edhe mbase ju urrë një diçka, para jesh mirë për ju. Edhe mbase ju e doni diçka, edhe ajo është e keqe për ju. Dhe Allahu di ndërsa ju nuk dini. Edhe sa këto gjëra për njeriu mund tjen të jenë të urryra, edhe to janë hajë më të për të në thellëmin e tij. Edhe sa këto gjëra të tjera mund tjen për të jenë për këto të dashura, edhe ato janë, do të thënë, në vetë çkatërrim për të në dhomë dhe në jiret. Gjithashtu profeti Sallallahu alajhi në ka mësuar në duan e istihares. Ne ka mësuar. Ne më ka treguar një argument në lidhje me çështën, çështën e dijes së Allahu subhanahu wa taala. Dhe vetë fjala istihara do të thotë që ti ti kërkosh Allahu subhanahu wa taala të, të, të zgjidhë për ty atë që është më e mirë ajo, e mirë për ty. Prandaj dhe në duan e istihares na ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam që të themi Allahume nastehiruke bi ilmik, tut Allah, un kërkoj të zgjedhësh për mua me dijen tënde. Që, thotë kërkoj të zgjedhësh për mua me dijen tënde. Edhe kërkoj që të më jamosh mua mundësi dhe fuqi prej fuqisë tënde. Edhe kërkoj protejti që më jamosh prej mirësisë tënde. Sepse ti je plot fuqishëm ndërsa un nuk kam fuqi, vëzhgimi duaz. Thotë ti di ndërsa un nuk di dhe ti i di tutur të fshehtëve. Edhe pastaj thot Allah nëse ti e di çka që çështë përmend çështën, problemin që ka, është e mirë për mua në fen time, time, ti time, në jetën time dhe në thellësimin e në këtë thellësim të çështjes është e mirë për mua, atëherë më mundso, më lehtëso dhe më beqëtinta. Edhe nëse ti e di që ajo është e keqe për mua në fen time, në jetën time, në thellësimin e çështje, më largo atë mua, më largo mua prej saj, më cakto mua të mirë kudo që të jetë dhe më kënaq mua pasojë më të kodimul qaim, qonga se njeriu ka nevojë, në jetën e tij ka nevojë të marrë gjërat e dobishme. Edhe këto gjëra që do të bish të ti marrë ka nevojë që ti njohëj ato. Kush janë ato? Po diën njëjtësh mangët, por ne i lutet Allahut që ti dhuroj për dijes të. Edhe i kërkon Allahut për dijes për dijes të tij, subhanahu wa taala, që të zgjidhë Allahu me dijen e tij se çfarë më është më përfitues ndër mirë më për njeriu. Gjithashtu edhe që ti arrish ja të gjëra të dobishme në dyndjan ka një ka nevojë për për, për mundsi. Por nuk ka mundsi njeriu, po qëse nuk jepë Allah, Por të rësue, i jep Allahu subhanuhu teala mundsinë. Për këtë arsye, i lutet Allahut pun këtë lutje, thotë dhe më jep fuqi për fuqinë tënde. Edhe i kërkoj gjithashtu lehtësim, se nëse nuk e lehtëson Allahu subhanuhu teala, nuk mund të jetë lehtë kjo gjë dhe nuk mund të arrihet që të bëhet. Gjithashtu i kërkoj Allahut subhanuhu teala që të japë begatinë ta. Sepse begatia do thotë Vazhdimsi e xemirsi, në fund kur ti kërkon Allahut të japit të mirësi, ti kërkon Allahut të zgjidhë për ty atë që është më mirë për ty, i lutesh Allahut më pas që të ta vazhdoi të mirësi, duke i thënë jep beqatisë, beqatia begati, do thotë vazhdimi i të mirave. Edhe më pas, ka mundësi, dhe më pas ta mundsi domun që Allahu zgjidhë për ty diçka të mirë, por ti nga që nuk e di, nuk e kupton Allahu që jep fillon zemrorish për sa që ka zgjedhur Allahu për ty, për, për ty. Prandaj thotë dhe më kënaq mua me ata. Më kënaq mua, dhe më dhënë, ma zhjith mua për, për mua të që më e mira dhe më kënaq mua të gjitha Për në dhe të regohet nga Abdullah ibn Omeri radhi Allah nëse ka thënë në basën një person, dhëtë i kërkonë Allahut zhjithi për të i kërkonë Allahut, që Allahut zhjithi për të dhe më pas zemëronët për, për të që i vjen që i zhjitha Allahus për në të ana zemëronët për zhjithi ti dhe pasi par kohë e kupton që ajo që zgjod Allahu për ty është më hajër për ty se çdo gjë tjetër. E gjithë kjo domoshem ndodh që mos e bëni ju ta bëni një që mos ngutet kur zgjet Allahu diçka që ty të duket pamë parë që është e keq për ty. Sepse ti përdesaj u kërkove Allahut zgjedi për ty. Ja leje çështën dijes të tij dhe fuqisë së tij, a do të, të, të dish Allahu debet është më e mira. Edhe pse pamë parë në momentin e parë ajo është të duket ty e keqe. Gjithashtu thodhim ul qaim, kështu që gjëja që është caktuar është rrethuar nga dy gjëra. E para është istihareja që bëhet përpara asaj që të para caktimit, dhe e dyta është të kënaqesh me gjë caktuar, me këtë që është caktuar, mbasi ndodhi kjo që është caktuar. Kështu që suksesi që i jep Allahu njeriu të është që përpara se ndodhe gjë caktuar, ky ti kërkoi, ti kërkoi Allahut, ti bën lutje, ti duke i bën këtë lutje në istihare as njeriu përpara se ndodhi gjë caktuar dhe Një dashu suksesja e vëllaut për këtë njerëz është që mbasi të takë caktuar Allahu subhanallahu te për të gjë, këtë gjë për të njëjtë, kënaqet me atë që ka dhënë Allahu subhanallahu te. Foth Umrul Khattabi, radhiallahu anhu, nuk shqetësohem kur gdhihem, a do gdhim në diçka që e dua apo në diçka që nuk e dua, sepse un nuk e di ku është hayri im, a është ajo që unë dua apo tek ajo që nuk e dua. Gjithashtu thot Hasan al-Basri Lohë me shiroft, mos e ureni së provat, mos e ureni së provat dhe fatkesit që u bjen, sepse në basë e dishka që ti e urenë, bëjë të shkak që ti të shpëtojsh një herë për gjithmonë nga e keqe e dynjansë dhe aheretit. Edhe në basë e dishka, përshë do në fjallet ti, në basë e dishka që ti e do, mund bëjë të shkak që ti të humbush një herë për gjithmonë në gjendëm dhe në më dhe në argumentet në të shumë të kemi dhe në shemu i tjerë kemi shemu dhe në parë që si bëri profejo sënë në hudejbije pa mjë të pare, dukështë si qka jo e mirë a i sa omejë rëdhjë Allah në thot po si u të kisha mundësi të kthejmë brapsh atëlloj pakti që bëri profejo sënëm në më shri këte mekët dhe kthejmë brapsh tëtë por ishte ursia Allah dhe djeti e plot që thot ua ali me malem ta ale mu Po dita të cilat ju nuk e dinit, O Xha, fexhale me mundoni dhani këtë fatha qribe në dhëri përpara shlirimit të madh, një shlirim paraprijës për të, që ishte vetë ky pakti që bëri profetullahi më shkët Mekas. Dhe për të lloj shkaku hyn në Islam vetëm, domthonjë mbas mbas të pakti për një për një vit hyn në Islam ai që ishin hyrë deri në atë moment që ka ardhur profetullahi duke dëgjuar si si profet dhe kur e pyetun profetun sallallahu alejhi dhe sellem a me vërtet paqja e paktit që u bën ndërmjet Mushrikëve dhe profetun sallallahu alejhi dhe sellem në Fodebi ishte çlirim apo ishte çlirim për muslimanët gjithashtu shemb tjetër kemi shembullin e Jusufit alayhi dhe sellem se si Allah subhanahu wa taala i ia solli Jusufit pushtetin, lumturinë e përjetshme të ahiretit duke i sjellë ato sprova që pamë të para ato ishin sprova, ishin dëtia që fëmi u fut në pus i u burgu propoz pastaj e marrin e largojnë prindërit e tij fëmij e çojnë në vend huaj është është se pus qllav e thret pastaj e zonja e shtëpisë për bëri immoralitet pastaj e fusin në burg por përfundimi i tij kush ishte përfundimi i tij ishte që domthon pas gjithë throrë që dukshin pambi të parë ato dukshin si të kthiha ato ishin shkagu që ai arriti atë grade të lartë tek Allahu subhanahu taala Për nëtëtë Allahë i Madhurë Ja abëti hëthë të ujilu rujëja min qablu qada gjalë ha rabbi haqa Tëtë obabaim, kësh të gimi janërësime E bëri Allahë tëtë vërtetë Wa qad ahsa nëbi i dhe akhrajeni min as-sijni Wa jahabikum min al-badu i min ba'di An-nezaga sh shaitanu bëjni bëjni e bëjni ikhwati Tëtë dhe bëri mu Allahë më ërsi tëtë kër menzori në burgu Dhe usulli juve nga fshati Pasi ngasmoj neve shejtanin, bëri një ngasmërim mendë dhe me vëllezërit e mi. Por mos e lundur vëllezërit e vetë, i thotë që ata m'bën mua dëm, po thubëri ngasmëri nga shejtanin do vetën nesh. Ju sojë suburi gjithë keqë këture. Por nga edukata ti e lart. Pastaj i thotë inna rabbi latifu lima yasha. Foth Allahu subhanahu wa taala ish latif. Dhe ne kemi fol pak për emrin Allahu Latif fundt fahrt të mësimit fundit. Ne kemi treguar edhe on që emri Allahu Latif është një premror që tregojnë për dijen Allahut të dhëmin lënë kajim, emre allot latif përfshin, dijen e ti të plot, dhe të imët për shdoj gjë, edhe që allot më të të ala u a qonë njerës e ti besimtarë, mirësit e ti dhe më shirën e ti në forma të fshekhta, ma andët dijes e ti të plot, pa e kuptuar të a vetëm se pofundimi ka përqëni lardë dhe i madhë, për ta si shë ndodhe me Jusufin a.s. Me të gjithë dhe gjajë që i të panë që i gjithë vet qi pamën parë do dukshin si gjetë këqia, përfundimi kush ishte, ngritje llogu atë lart të hyjë edhe na het. Edhe bëri i jetën e tij mësim dhe shembull për njerëzit. Sa herë lidhon Teomeri, thotë që Omeri kur e lidhon me profetin Yusuf qante, edhe do ndo shumë të sura. Por shaka të mësimet më dhaja që kanë të, në të lutë surën. Gjithashtu ngjara të tillë ka ndodhur edhe me Musa alayhis salam dhe me profetin sallallahu alaihi salam. Shikojmë për shembullin e Musas alayhis salam për të mbjullër mësim në shalla, si Allah subhanët të ala, bëri disa, disa gjëra, që në pami parë duke si të këshia, por, për fundimi të të ishte, ishte fitorja e të vërtetës. Kështu faraoni, shikon një ndër, si kur i vjen një, za, një zjarë nga, në të një vjen një zjarë nga anë, nga anë e nëhën e palestinës sotme, në gjiptë, dhe dikët që kështë e bërënda. Dhe i thonë, ataj që shpikun në ëndër i thonë që do vi do lini një person prej banëve Israilëve i cili do jesh shkatërar i shkatërimit pushtetit të ant. Atëherë ty do mund vendoset të vrasësh të gjithë njerëzit. Ai thot Allahu ti, ti ti do vrasësh atë personin që e ka caktuar Allahu që do të shkatërrojë pushtetin e ant, ti do të arritësh atë vetëm me durat tuaja. Ai thot Nënës në Musait hidhën lum. E hedhën lum. Shkonën më faraonit, i thot merrë rrit vet atë që do ta vrasësh ti me duart të tua do ta therrësh e rrit vet e ushqen e mban në kështjell në duart e tij atë që ai kërkon ta vrisë ta ja. thertë vet pse sepse shurcia e Allahut ajo është dihet e plot për vendosin e gjërave në vendin e vet embas i rrit pastaj me dinëtin e tij e nxjerr atë mbamë parë dushë e friksuar denaj thotë vraha një person thotë e del me vrap largohet dhe shkon me dinë Musa a.s. A të ku nuk ishte pushtet faraoni, a të i dhëronë Allah s.a. mirësi dhe mërtojat, e largun nga vërfëria, o të pasi e përfëcin, edhe këthejet për sëritë të kë faraoni, por për herë në dytë, këthejet si këshiluës, parëlejëmëruës, u dhëzuës në rrënë dretë. Edhe delë për herë të dytë, në pami në parë, Kur ti e shikon, po ja mbath. I thot Allah subhanuhu tallah, ik merr merr domethën Ben Isai dhe Ignatën. Po ta shikosh si film do thuash këta po ja mbathin në vrap. Faroni po i ndjek, ja i kapi këtu, i kapi atje, po do vdesin tani. Por në të vërtetë, kjo lloj mbathje, ose kjo lloj largimi në vrap i shpejt, për dytyrë ky është vetë fitoria, sepse e bëri Allahu këtu ndëjë shkak që të mbytyt Faronin me gjithë ushtrinë e tij. Kështu Allahu subhanuhu tallah Më dini dit plot i nxjerr gjërat që dëshirojn por operati i pacientar në mënyrë të fshta, në pamjet para ato duken si sigurinë janë gjërat urryëra. Në pamjet para ato duken sigurinë gjëra që nuk në, nuk na pëlqejnë, nuk janë të mira, nuk na bën dobi, por dobinë tyra djeve të Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe një për selevën fund, po mbyllim këtë, thot kur gdhiem thot nuk kam synim tjetër vetëm se ato që ka ka, ka dëshiroj Allah të dë bëj me mua. Thot synimi im është Ajo që ka dëshirë Allah be me mua, ja kam lënë Allahun dorë. Ato që ka caktuar Allahu, atë dua dhunë. Sepse e di shumë mirë që sikur të jepesh mundësia të zgjidhe, nuk do zgjidhe dot gjë më të mirë se atë që ka caktuar Allahu për të mirin. Kjo është dija Allah, e Allahut subhanuhu teala dhe ky është stylli i parë e kaderit e cila duhet besuar për gjithçka. Allahu shpreh mirë gjithë.